Wir lösen sie, glaubt mir, nur. Es war Herbst geworden in Kiran und der erste Sturm der Saison war über das Dorf gefegt. Nun strahlte die Sonne wieder vom Septemberhimmel. Doch George befürchtete, dass der Sturm auf der Felseninsel Schäden angerichtet haben könnte. So beschlossen die fünf Freunde, am zweiten Tag ihrer Ferien auf der Insel nach dem Rechten zu sehen. Dick schlug vor, die Zelte mitzunehmen und dort zu übernachten. Es war bereits Mittag, als die Kinder auf der Felseninsel ihr Zelt aufgebaut und ihre Ausrüstung verstaut hatten. Nach einem kurzen Imbiss machten sie sich an die Arbeit. Oh, du hattest recht, George. Hier sieht's wirklich aus wie Kraut und Rüben. Timmy <lacht> scheint ganz deiner Meinung zu sein. <lacht> <lacht> oh Mann, seht mal, unser Fahnenmast, der ist umgekippt. Oh, nein. Oh, hoffentlich ist er nur umgefallen und nicht kaputt, oder? Lass mal sehen. Ja, der Stamm scheint ganz in Ordnung. Ich denke, wir haben ihn nur nicht fest genug in der Erde verankert. Ach, äh, die Fahne, die du genäht hast, ist ja völlig zerfetzt. Zeig mal. Hier. Schade, du hast extra so schön unsere fünf Namen untereinander gestickt. Ach, das macht doch nichts. Ich entwerfe etwas Neues. Oh, seht mal, die Fahne ist einmal komplett durchgerissen. Alles, was von Julian, Dick, Ann, George und Timmy noch übrig ist, heißt Judy and G.O.T. <lacht> das klingt irgendwie nach einer Geheimsprache, findet ihr nicht? Das hat doch auch mal was, mal, mal was ganz anderes als fünf Freunde. stimmt. <lacht> oh, yeah. yeah. Na, bevor wir eine neue Fahne haben, sollten wir den Fahnenmast in Sicherheit bringen. Das Wetter soll zwar schön bleiben, aber mm -hmm. wer weiß. Und es ja. wäre wirklich ein Jammer, wenn der nächste Sturm unseren schönen Mast ins Meer spülen würde. Ja, absolut. Und äh, wohin sollen wir ihn bringen? Äh, am besten in die alte Ruine, oder? Ja, gute Idee. Was mir dann, Leute? Ja. Eins, zwei, drei. Schwer. Ja. Na los, zieht! Ja! Was? Habt ihr das gehört? Nein! Das war... So ein komisch hoher Ton, habt ihr es nicht gehört? Na, so wie Julian und George schnaufen, würde ich nicht mal ein Motorboot hören. Ach, Was? Lass uns bei dem Mast ablegen. Ja. Okay. Und? Was ist denn los, mein Süßer? Was ja? hast du? Ist der etwa auch etwas? Also, ich höre nichts. Hab wohl nicht so gute Ohren wie Timmy und Anne. Im Alter soll das Gehör ja bekanntlich nachlassen. Ach, vielleicht kannst du mir schon mal einen Krückstock schnitzen. <lacht> Ach, wahrscheinlich war es ein Seehund oder so. Und jetzt hört auf, von der Arbeit abzulenken und helft mir, dieses Gestrüpp hier zu entsorgen. Ach, klar, klar. Aua, das Piegel. Oh. Sag mal, Warum schichten wir nicht einfach alles am Strand auf und, und machen dann heute Abend ein tolles Lagerfeuer? Hey. Oh ja, klar, also das machen wir. Ich hoffe, die Proviantmeisterin hat an Grillwürstchen gedacht. Na ehrensache. Hey. Zum richtigen Campen gehört schließlich ein Feuer, an dem man Würstchen dreht. Eben hey, auch. Und ich habe sogar Marshmallows. Hey. Sozusagen zum Nachtisch. Die können wir auch auf Spieße stecken und am Feuer weich werden lassen. Aber super. Ich finde es toll zuzusehen, wie die Dinger schmelzen. <lacht> Aber denk dran, dass das Zuckerzeug brennt wie Zunder. Das letzte Mal sind fast alle. Marshmallows in Flammen aufgegangen, bevor wir sie essen konnten. Das wäre wirklich schade, oder? <lacht> genau, dieses Mal will ich dir nicht dabei zusehen, wie du unsere Süßigkeiten abfackelst. Hey. Heute Abend will ich ein paar davon essen. <lacht> Kein Problem. <lacht> Tatsächlich genossen die Freunde am Abend ein Lagerfeuer, das sie aus dem entwurzelten Geäst aufgeschichtet und vorbereitet hatten. Sie brieten Würstchen, schlemmten, lachten und sangen so lange, bis es Zeit wurde, schlafen zu gehen. Ihre beiden Zelte hatten sie im Schutz der alten Ruine aufgestellt, wo sie vor der Kühle und Feuchtigkeit der Nacht geschützt waren. Kurz bevor ihre Augen zufielen, hörten die Mädchen einen langgezogenen, klagend klingenden Laut. Mit einem erschrockenen Japsen fuhr Anne aus dem Schlafsack hoch. George? Hast du ja. was gehört? Ja, was war das? Keine Ahnung. Es klingt irgendwie geisterhaft. Ach, Quatsch. Es ist der Gesang der Sirenen. Ah! Ah, Julian! Na. Sag mal, Anne, willst du uns mit deinen Gespenstergeschichten eigentlich die ganze Nacht wach halten? Gespenstergeschichten? Ja? Das war ein ganz komischer Ton, das habe ah. ich genau gehört. Und eine Sirene war das ganz bestimmt nicht. Den Ton kenne ich von der Feuerwehr. War nicht so eine Sirene, Anne. Die Sirenen waren sagenhafte Meeresgestalten in den griechischen Sagen. Sie waren die Töchter des Meeresgottes, glaube ich. Ja, jedenfalls konnten sie so süß singen, dass alle Matrosen von ihnen verzückt wurden und manche ihre Schiffe auf irgendwelche Klippen setzten. Ach, ehrlich? Ja. Ach, klingt ja eine reine tolle Geschichte. Erzähl weiter. Ja. Können wir das nicht morgen zu Ende hören? Ich bin wirklich todmüde. Ach, <lacht> naja, mehr gibt es eigentlich auch nicht zu erzählen. Außer, dass die Wissenschaftler heute meinen, die sagenhaften Gesänge der Sirenen kamen in Wirklichkeit wahrscheinlich von Seekühen. Also, was sagt uns das ein? Es gibt für alles eine ganz vernünftige Erklärung. <lacht> Und mit diesem Wort zur Nacht verabschiedet sich Professor Julian. Gute Nacht, Professor Julian. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf gut. Der nächste Morgen brach mit schönstem Sonnenschein an. Eifrig arbeiteten die Freunde weiter daran, die schlimmsten Sturmschäden zu beseitigen. Mittags sah die Felseninsel schon wieder ganz ordentlich aus. Gerade gönnten sie sich einen leckeren Imbiss, als sich ein Schlauchboot der Insel näherte. Ja, das ist lecker, Mann. Mhm. Ahoy zusammen. Hm? Dürfen wir an Land kommen? Kommt drauf an, was Sie wollen! Dürfen wir euch das persönlich erzählen? Ja, meinetwegen. Hallo zusammen! Tag Hallo. auch! Hallo! Hallo. Tag. Was hast du denn, Timmy? Was möchten Sie denn hier auf der Insel? Die ist Privatbesitz. Das wissen wir. Wir haben gehört, die Besitzerin sei gerade hier. Ja, das bin ich. Ich heiße George. Was wollen Sie denn von mir? Ich heiße Simon Pollard. Oh. Das hier ist Leo McCord. Hallo. Wir wollen um Erlaubnis bitten, uns auf der Insel mal umzusehen. Aha. Und wieso? Gibt es hier denn irgendwas von Interesse für Sie? Für einen Schriftsteller schon. Wir sind nämlich Reisejournalisten und wollen einen Reiseführer über die Gegend schreiben. Ja, aber über die Felseninsel brauchen Sie gar nicht zu schreiben. Hier dürfen Touristen sowieso nicht hin. Ja, genau. Jetzt stellt euch doch nicht so an. Ja. Ich, wir versuchen immer, exklusive und ganz besondere Orte für unsere Leser zu finden. Etwas, das nicht jeder kennt. Darauf sind die Leute neugierig. Mhm. Mhm. Na ja, ein besonderer Ort ist die Felseninsel natürlich schon. Oh, und das soll sie eigentlich auch bleiben. Ja. Ich will nicht, dass hier Scharen an Touristen aufkreuzen. Wir wollen auch weiter in unsere Ruhe haben. Ja. Aber es wäre doch vielleicht ganz lustig, etwas über die Felseninsel in einem feinen Magazin zu lesen, George. Magazin. Die beiden Herren müssen ja nicht unbedingt Fotos machen, wenn du das nicht willst. Na klar. Wir können auch ohne Fotos einen Bericht machen. So nach dem Motto, die geheimnisvolle Insel. Ja. Und wir müssen auch nicht unbedingt sagen, wo genau die Insel liegt. Wir denken uns einen Fantasienamen aus. Genau. Garten-Eden der Südküste oder so ähnlich. Ach, komm schon, George. Ich würde es wirklich cool finden, wenn wir mal in der Zeitung stünden. Mhm. Also, wenn dir so viel daran liegt, ja. Ähm, das ist natürlich etwas anderes. Mhm. Dann gibst du uns die Erlaubnis, über deine Insel zu berichten. Ja, ja, schon okay. Und uns auf hier umzusehen? Ja, ruhig, Genie. Also schön, meinetwegen. Sehen Sie sich hier um. Mhm. Aber wir haben zu tun Wir können nicht die Fremdenführer spielen. Ach, oh, schon okay. Wir sehen uns ganz gern allein um. Danke. Komm, Simon. Timmy, benimm dich! Klar. Und? Also, was machen wir eigentlich heute Nachmittag? Wollen wir uns den Fahnenmast vornehmen? Also, ich musste dringend mal nach Kirill fahren. Ich brauche nämlich eine neue Badehose. An meiner ist das Hosenband gerissen. Hm, hast du das denn gemacht? Ja, ich weiß auch nicht. Kann Anne das nicht für dich flicken? Hm. Nein, nicht ohne Nähzeug. Und das habe ich vergessen. Ach so. Oh. Außerdem brauchen wir neue Vorräte. Ich dachte, ich hätte genug mit, aber ihr fresst mir ja die Haare vom Kopf. Oh, also, <lacht> also, wenn das so ist, dann äh, wir können George und ich uns auch allein um den Faden was kümmern. Nee, klar, ja? dass du beim Argument Essen zu einem bereit wirst. <lacht> <lacht> Nach der Mittagspause machten Julian und Anne sich also mit dem kleinen roten Ruderboot auf den Weg nach Kieran. George und Dick stapften hinauf zur alten Ruine. Von tief unten hörten sie plötzlich einen ungewöhnlichen hohen Ton und danach ein lautes Platschen. Timmy begann zu bellen und gebärdete sich wie rasend von unten. Keine Ahnung. Meinst du, diese beiden Journalisten sind da unten? Simon und Leo? Hm. Möglich es. Das würde erklären, warum Tim so aufgebracht ist. Er mag die beiden anscheinend nicht besonders. Aha. Aber dieser hohe Ton Ich könnte schwören, das ist der gleiche Ton, den Anne und ich letzte Nacht gehört haben. Äh, Letzte Nacht? Wieso, wie was war da los? Ach, du hast mal wieder alles verschlafen. Was? Wir beiden haben irgendwie komische Töne gehört. Komische Töne? Ja? Lass uns besser mal nachsehen, was da unten vor sich geht. Einverstanden. Komm, Timmy, ich trag dich die prokologen Stücken runter. Komm mal hoch, mein Junge. Geht's? Warte, ja. Während George und Dick tiefer in die alte Ruine kletterten, waren Julian und Anne in Karen angekommen. Sie befestigten gerade das Boot am Steg, als ihr Freund Alf fröhlich pfeifend auf sie zukam. Hallo, Alf! Hey, Julian und Anne. Schön, dass ihr mal wieder da seid. Wo ist denn die andere Hälfte vom Kleeblatt? <lacht> Wir auch schon dick sind drüben auf der Felseninsel. Wir sind nur kurz rübergekommen, um Einkäufe zu erledigen. Ich ja. verstehe. Neuer Proviant, was? Mhm. Genau. Und eine Badehose. Meiner hat nämlich den Geist aufgegeben und ich kann der Mädels ja schlecht zumuten, mir beim Nacktbaden zuzusehen. Ja, das stimmt. Du, Alf, hast du nicht Lust, uns auf der Felseninsel zu besuchen? Oder habt ihr zu viel mit dem Fischfang zu tun, dein Vater und du? Ach, seit ein paar Tagen ist da nichts zu holen. Draußen auf See treibt sich ein riesen Fangschiff rum. Keine Ahnung, was die hier wollen. Die müssten eigentlich ihre Fangquote woanders erfüllen. Für einen kleinen Kutter wie unseren bleibt da ja nicht viel übrig. Hm. Mein Vater ist drauf und dran, die Leute beim Seegericht anzuzeigen. Ach, ein, ein großes Fangschiff? Hier bei uns? Ist mhm. ja eigenartig. Das kann man wohl sagen. Captain Higgins meint ja, dass die irgendwas schmuggeln wollen. Obwohl ich mir das... <lacht> Schmuggelgeschäfte? Mhm. Wie kommst du denn darauf? Ein auffälligeres Fahrzeug für ein Schmuggelgeschäft kann man sich kaum vorstellen. ja. <lacht> Tja, der gute Captain wird wahrscheinlich ein bisschen tüdelig auf seine alten Tage. <lacht> <lacht> er behauptet auch, eine Walfluke gesehen zu haben. Eine was? Ja, das ist die Schwanzflosse. Oh. Aber wahrscheinlich hat er mit seinem Fernglas nur die Flosse von irgendeinem Sporttaucher gesehen. <lacht> Tja, das verbuchen wir mal unter der Rubrik Seemannsgarn. Mhm. Also, was ist nun mit einem kleinen Aufenthalt auf der Felseninsel? Na? Ich weiß noch nicht. Meine Tante, Rebecca's, zu Besuch. Ich weiß nicht, ob ich mich davon schleichen kann. Na, wenn sie nett ist, bringen sie doch einfach mit. Ja. Ja, nett ist sie schon. Tatsächlich ist sie meine Lieblingstante. Hm. Also gut. Wenn sie mag, dann kommen wir zu zweit. Morgen Nachmittag. Ach, prima. Also, bis dann. Bis dann. Mhm. Inzwischen waren George und Dick mit Timmy tiefer in die Ruine geklettert. Sie näherten sich der Höhle, die unter der alten Burg lag und die eine Verbindung zum Meer hatte, wenn die Flut hereinschwappte. Die beiden jungen Männer, Leo und Simon, kamen ihnen entgegen. Timmy, lass gut sein. Hallo. So sieht man sich wieder. Aha. Was tun Sie hier unten? Wir sehen uns um. Das habt ihr uns doch erlaubt, oder? Ja, schon. Aber ich hätte nie gedacht, dass Sie so tief runter in die Ruine klettern würden. <lacht> das macht eben gründliche Recherche aus. <lacht> Wir haben vorhin ein Mordsplatschen gehört. Was haben Sie denn hier angestellt? Ich, ich bin ausgerutscht und ins Wasser gefallen. Ja. Ja. Meine Hose ist ganz nass, seht ihr? <lacht> ja. Aha. Und was haben Sie jetzt vor? Ach, ich wollte gerne ein paar Skizzen machen, wenn das in Ordnung ist. Nur so als Gedächtnisstütze. Natürlich nur, wenn das in Ordnung ist. Naja, solange diese Zeichnungen nicht in einem Ihrer Magazine auftauchen? Werden sie nicht, versprochen. Wir klettern jetzt nach oben und bereiten alles vor. Ja, okay. Aha. Lass uns mal noch einen Augenblick bleiben und uns umsehen, George. Wieso? Glaubst du, die haben hier irgendwas angestellt? Ach, ich weiß nicht, aber, aber dieser Leo, der schwindelt doch. Ja. Eine nasse Hose, dass ich nicht lache war gerade mal bis zum Knie angefeuchtet. Na und? Wenn er wirklich auf den glitschigen Steinen ausgerutscht und, und ins Wasser gefallen wäre, dann wäre mehr von ihm nass geworden als mhm. nur die Hose bis zur Wade. Da, das stimmt doch was nicht. Da könntest du recht haben. Mhm. Das ist irgendwie seltsam. Ja. Überhaupt traue ich den beiden nicht so recht über den Weg. Ich hätte ihnen vielleicht doch nicht erlauben sollen, sich hier umzusehen. Ja, dann ist es jetzt so. Was zum Teufel war das? Das Geräusch, das wir gestern Abend auch gehört haben. Was glaubst du, was das sein könnte? Keine Ahnung, so ein Geräusch habe ich noch nie gehört. Ich auch nicht. Ich finde, wir sollten besser mal nachsehen, was Simon und Leo da oben so treiben. Aha, einverstanden. Los, komm. Okay. Vorsicht. Uh -huh. Beiden kletterten wieder hinauf und folgten den beiden Männern, die sich gerade an ihrem Schlauchboot zu schaffen machten. Da sind wir wieder. Haben Sie Ihre Fotoausrüstung schon fertig gemacht? Ähm, ja, wir sind gleich soweit. Darf ich denn mal in Ihr Schlauchboot klettern und mir das Ding ansehen? Das ist ja wirklich riesig. Das ist ja fast schon ein kleines Schiff. Ja? Damit kann man ja bestimmt auch ganz gut auf hoher See unterwegs sein, oder? Ja, das ist der Sinn und Zweck, aber ihr bleibt besser draußen. Aha. Wir okay. haben nämlich einige äh, empfindliche Geräte hier ja. drin. Oh, äh, empfindliche Geräte? Sie, ja. Ach, Sie meinen die Kamera, die Sie hier nicht gebrauchen dürfen? Ja, genau. Kann ich mal die Zeichnungen sehen, die Sie machen wollten? Äh, die äh, oh, äh, die habe ich schon in den Umschlag gesteckt ah. und zugeklebt, ja. Ja. Äh, damit ich sie sofort in die Redaktion schicken kann. Ach, die tatsächlich? Genau, Timmy. Ich traue den beiden Typen auch nicht über den Weg. Besser, wir behalten die im Auge. Für alle Fälle. Ja. Am nächsten Tag badeten die Freunde und hofften auf einen Besuch von Alf. Sie lachten und planschten, als sich ein Kajak näherte. Huh, das ein hey, lass das! <lacht> <lacht> Nein, du, Timmy, hol ein Bällchen auf dem Wasser. Ja, fein, Raberjunge! Seht mal, Leute, da kommt ein Kajak. Oh, ja. oh. Hey, das ist Alf. Ja. Anscheinend hat er seine Tante zu einem Besuch überreden können. – Hi, Leute! Da sind wir! – Hallo zusammen! – Hi! – Hallo! – Sie kennenzulernen! – Herzlich willkommen auf der Felseninsel! – Das ist also die berühmte Felseninsel. Die ist hier in der Gegend ja anscheinend legendär. – Oh ja! – Ich bin Rebecca Giles, aber ihr könnt mich Becky nennen. – Gern, Becky! Ich bin George und das sind Julian, Dick und Anne. – Hallo! Hallo. – Und vielen Dank für die Einladung! Tante Becky konnte den Besuch hier kaum erwarten. Wie lange werden Sie denn in Kirin zu Besuch sein? Sag ruhig du zu mir. So alt bin ich noch nicht. Ich bin nur für ein paar Tage hier. Danach muss ich zu einer Konferenz nach London. Tante so. Becky ist Ozeanografin. Sie weiß alles über die Weltmeere und hat sogar schon ein Buch darüber geschrieben. Wirklich? Oh. Ja. Und dann bist du sozusagen berühmt? Oh Gott bewahre, nein. Es ist ein Fachbuch über die Auswirkungen der Schifffahrt auf die Meere. Mhm. Und Alf übertreibt schamlos. <lacht> ja, ja. Ich weiß keineswegs alles über die Meere. Mhm. Tatsächlich ist es beschämend, wie wenig wir über das Ökosystem der Ozeane wissen. Das Aber kennst ich. du dich denn auch aus mit Selfinen und Walen, Becky? Nein, das ist mehr das Fachgebiet Klar. der Meeresbiologen. Aber wir machen Untersuchungen zu der Frage, ob die Schifffahrt vielleicht daran schuld ist, dass immer mehr Wale an den Küsten stranden. Mhm. Oh, ja. Schrecklich, ich habe schon davon gehört. Da versuchen dann viele Leute, die Wale wieder ins Wasser zu schieben. Ja, aber ziemlich oft scheitern die Bemühungen und die Wale verenden qualvoll am Strand. Traurig. Sie werden möglicherweise vom Lärm der Schiffe irritiert, sodass sie die Orientierung verlieren. Wie gruselig. Ja. Ich hoffe, dass das hier in Kirin nie passiert. Ich auch. Ich könnte es nicht ertragen, ein Walsterben zu sehen. Es sind so tolle Tiere. Ich habe schon so viel über sie gelesen. Ja, sie sind ganz erstaunliche Wesen. Wollen wir jetzt eine Diskussionsrunde über Wale abhalten? Eigentlich hatte ich mich auf ein gemütliches Picknick gefreut. <lacht> du hast recht, Alf. Wir sind ziemlich schlechte Gastgeber. Möchtest du vielleicht etwas trinken, Becky? Also wir haben Tee oder Limo? Hm, Limonade wäre jetzt gerade richtig. Danke. Die kleine Gruppe machte es sich am Strand gemütlich. Julian und George spielten eine Partie Federball gegen Alf und Becky. Als ihr Ball vom Wind zur alten Ruine getragen wurde, folgten die vier Lachen Timmy, der dem Ball mit großer Begeisterung nachjagte. Ja, such den Federball, Timmy. Aber zerkau ihn nicht, wenn du ihn findest. Genau, den brauchen wir noch. Und zwar möglichst ohne Hundesaber. Genau. Was ist denn mit dem Hund los? Hat ihn irgendwas gebissen? Das Klagen, da ist es schon wieder. Klagen? Ja, Was denn für ein Klagen? Ach, sag bloß, es gibt Gespenster auf dieser Insel. Ah, ja. Nein, aber wir hören seit zwei Tagen komische Geräusche. Mhm. Besonders unten in der Höhle, unter der Ruine. Lasst uns doch mal sehen, ob wir jetzt irgendwas finden. nicht. Das hört sich an wie Wahlgesang. Du meinst die Laute, mit denen Wale sich verständigen? Ich dachte, das wäre eher so ein Klicken. Ja. Ja, das kommt drauf an, welcher ja. Wal. Oh, Seht sieht das an, ein Wahl. Ein Wahl. Wie kommt der denn hierher? So ein Riesenvieh habe ich ja noch nie gesehen, sind in irgendwelchen Büchern. Was für eine Art Wahl ist das überhaupt? Das Tier ist viel größer als die Schweinswale, die wir machen. Oh, oh, oh, oh. Der ich kann es nicht genau sagen. Ich bin keine Wahlexpertin. Aber für mich sieht das aus wie ein Buckelwal. Ja? Buckelwal hier mhm. bei uns? Ich dachte, die gäbe es nur in Amerika. Nein, die sind überall auf der Welt verbreitet. Dass sich einer allerdings hier zu uns in den Ärmelkanal verirrt, ist sehr ungewöhnlich. <lacht> wir müssen Anne und Dick Bescheid sagen. Das müssen die doch sehen. Was tut das Viech bloß hier in der unterirdischen Höhle? Bestimmt ist der Bebe hier reingeschwommen und findet nicht wieder raus. Aber ja. wir haben doch die Geräusche schon vorgestern gehört. Stimmt. Und seitdem ist die Flut schon mehrmals wieder reingekommen. Also, wieso ist der Wal nicht aus der Höhle rausgeschwommen? Keine weiß, Ahnung, vielleicht wieso? findet er den Ausgang oh. nicht. Ja, Timmy, mir tut der arme Wald auch schrecklich leid. Wir müssen sofort die Behörden verständigen. Ja? Vielleicht kann die Küstenwache helfen. Verstand. Ich wette, er ruft nach Hilfe. Oh. Ja. Oh, oh. Oh. Der Wald wird ein bisschen nervös. Ja. Das Menschen sicher nicht gewöhnt. Wahrscheinlich nicht, ne? Ach was, Livingston spielt einfach nur ein bisschen mit uns, weil er sich langweilt. Was ähm. Ja, ich finde, so sollte der Wal heißen. Wie der berühmte Entdecker Dr. Livingston. Wieso? Ja, ja weil, er, weil er sich in unbekannte Höhlen vorwagt. Mhm. Wie es wohl wäre, wenn man auf ihn reiten könnte. Was ist jetzt? Sollen wir die Küstenwache benachrichtigen oder möchtest du Livingston für deinen privaten Streichel so behalten? Natürlich nicht. Livingston gehört ins Meer zu seiner Familie. Mhm. Die warten da draußen bestimmt auf ihn. Hört ihr? Er ruft nach seinen Leuten. Wahrscheinlich nach seiner Mama. Scheint nämlich noch ein junger Wal zu sein. Okay. Los, Julian. Ja? Wir beide nehmen das Kajak und fahren zurück nach Kiren. Okay. Dort verständigen wir die Küstenwache. Ja. Die anderen können hierbleiben und dafür sorgen, dass Livingston sich nicht verletzt, okay? Ja, das ist ja, gut. So machen wir es. Auf geht's. Okay. Mal los. los. Darauf waren die beiden Jungen mit dem Kajak unterwegs nach Kirin. Rebecca, die beiden Mädchen und Dick blieben in der Höhle, um den jungen Wal zu beobachten. Er schwamm unruhig auf und ab. Plötzlich hörten sie von oben Stimmen, die zu ihnen herunterriefen. Hallo zusammen! Dürfen wir zu euch runterkommen? Hallo! Was wollen Sie denn schon wieder? Wir glauben, dass wir gestern etwas in der Höhle verloren haben. Dürfen wir mal nachsehen? Meinetwegen. Äh, was ist das denn? Etwa ein Wal? Ja, allerdings. Der muss sich in diese Höhle verirrt haben. Und jetzt findet er wohl nicht wieder raus. Mhm. Sieht so aus. Können wir irgendwie ja. helfen? Vielleicht können wir ihn aus der Höhle rausziehen. Wie wollen Sie das denn anstellen? Ach, mit unserem Schlauchboot. Wir wir befestigen irgendwie ein Seil an dem Buckelwal. Sie sind gut informiert für einen Reisejournalisten. Äh, ja, ich... Woher wissen Sie, dass es ein Buckelwal ist? Ich bin nämlich... Äh, Wale sind mein Hobby, könnte man sagen. Jetzt tu doch einer was! Das Arme Tier wird immer unruhiger. Wahrscheinlich kriegt er Angst vor so vielen Menschen. Du hast recht, Anne. Wir müssen ganz schnell etwas tun. Wie sieht Ihr Plan aus, Leo? Also, ähm... Wir könnten von außen mit dem Schlauchboot vor den Höhleneingang fahren. Mhm, genau. Dann taucht einer von uns mit einem Seil hier rein und befestigt das Boot irgendwie an dem Wal. Und dann ziehen wir ihn raus. Aha. Aber noch ist Ebbe. Er wird nicht durch den Eingang passen. Das Wasser steht so niedrig, dass der Wal den engen Höhleneingang bestimmt als Hindernis ansieht. Na, dann warten wir eben, bis die Flut kommt. Na? Na, los, komm, Leo. Wir bereiten das Boot vor. Okay. Ich glaube, ich gehe mal hinterher und behalte die beiden Typen im Auge, ja? Gute Idee. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankäste, oh, oder? Ja. Die beiden benehmen sich tatsächlich ziemlich eigenartig. Ja, ich weiß auch nicht, ob man ihnen trauen kann. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich die beiden schon mal irgendwo gesehen habe. Und zwar nicht in einem Luxushotel, nicht mit den Hafenarbeiterhänden. Hm. Wie bitte? So ein Tick von mir. Ich achte bei Menschen auf die Hände. Und wenn diese beiden Typen mit ihren abgearbeiteten Quadratpfoten Journalisten sind, bin ich die Kaiserin von China. Jetzt auf sowas habe ich noch nie geachtet, aber es ist irgendwie logisch. Ja, genau. Wenn man den ganzen Tag nur Berichte tippt, dann bekommt man nicht diese Schwielen an den Händen. Ja, du hast recht. Höchstens einen Schreibkrampf. <lacht> <lacht> Klar. Klar, erkannt. Ich denke, ich sollte dich begleiten. Aha. Für alle Fälle. Außerdem ist es dem Wal wahrscheinlich lieber, wenn ihm so wenige Leute wie möglich auf die Nerven gehen. Ja, okay, dann äh, lass uns nach oben klettern, ja? Bis später, Mädels. Bis später. Während man sich auf der Felseninsel um die Rettung des Wals bemühte, erreichten Alf und Julien gerade den Hafen von Kiran. Captain Higgins stand auf dem Steg und half ihnen, das kleine Boot zu verteuen. So. Gut. Na, Kinnings, Seid ihr ein bisschen Bötchen gefahren? Von wegen. Wir sind hier, um die Küstenwache zu verständigen. Ja. Geht's um den großen Potter draußen? Ich wusste doch gleich, mit dem ist was faul. Ach was, das Fangschiff ist uns ganz egal. Heute jedenfalls. Ja. Wir müssen einen Wal retten. Ein, ein was? Ein Wal? Habt ihr etwa Moby Dick gesehen? Ein Buckelwal haben wir gesehen. Und zwar in der Höhle unterhalb der alten Ruine auf der Felseninsel. Mhm. Der hat sich dahin verirrt und scheint nicht wieder rauszufinden. Donnerschler! Und was soll die Küstenwache tun? Ja, Keine Ahnung. Die werden doch wohl Mittel und Wege haben, um so einem Wald zu helfen, oder nicht? Ja. Schon möglich. Kommt, ihr könnt mein Funkgerät benutzen. Das geht schneller, als wenn ihr bis zur Station der Küstenwache laufen müsst. Und nachher fahre ich euch höchstpersönlich zur Insel zurück. Das ist gut. Das wäre uns eine echte Hilfe, Captain Higgins. Sie sind voll in Ordnung. Ja, das ist wirklich prima von Ihnen, Captain. Vielen Dank. Gar nicht für, Jungs. Gar nicht für. Kommt mit. Auf der Felseninsel waren Dick und Rebecca inzwischen hinter Simon und Leo hergelaufen. Dick konnte einfach nicht das Gefühl loswerden, dass die beiden nicht das waren, was sie zu sein vorgaben. Sie saßen auf dem Rand ihres Schlauchbootes und sprachen über ein Walkie-Talkie mit jemandem, während sie auf das Meer hinaussahen. Vorsichtig schlichen Dick und Rebecca näher an das Schlauchboot heran. Guck mal, die sitzen da auf dem Schlauchboot und quatschen mit jemandem über ein Walkie-Talkie. Ich frage mich, wen die wohl jetzt verständigen. Was meinst du? Wir haben Glück, dass der Wind so stark ist. So müssen sie ziemlich laut reden und wir können die beiden gut belauschen. Mhm. außerdem kehren sie uns den Rücken zu. Das ist gut, los, komm. Wir schleichen uns mal ran ja, aber ganz leise. Ein Wal! Ja, ganz sicher! Ich habe ihn mit meinen eigenen Augen gesehen. Ein Buckelwal. Ein ganz junger. Also muss die Mutter wohl auch noch in der Nähe sein. Wir haben schon zwei gestrandete Buckelwale aufgesammelt. Gibt das nicht Ärger? Immerhin ist die Jagd auf Wale verboten. verkaufen kann. Ein hübscher Nebenverdienst. Aber dieser Wal ist quicklebendig. Den kann man bestimmt an einen Zoo verkaufen oder an oder ein Aquarium. Das bringt bestimmt auch Kohle. Wovon träumst du nachts? Welcher Zoo hat denn ein Becken, das groß genug ist für einen Buckelwal? Du Schwachkopf. Ja, dann müssen wir den Wal in Ruhe lassen. Er ist, wie gesagt, putzmunter. Das muss ja nicht so bleiben. Stimmt, könnt ihr es so einrichten, dass aber eure Aktion über die Knie springt? Wir sollen ihn umbringen? Jetzt spiel bloß nicht das Unschuldslamm, Leo. Wir sind immer so erpicht darauf, mit seiner Harbune rumzufuchteln? Aber. Aber, aber ich. Hör auf, rumzustottern, Matrose! Kümmert euch drum! beiden wollen Livingston umbringen. Das müssen wir unbedingt verhindern. Hey, was tut ihr da? Wir, wir wollten nur mal sehen, ob wir helfen können. Aber ihr habt ja anscheinend alles im Griff. Ja, ja danke. Wir fahren jetzt gleich los zum Höheneingang. Mhm. In ungefähr einer Stunde dürfte die Flut hoch genug stehen, um den Wal aus seinem Gefängnis zu befreien. Okay, alles klar. Wir, wir gehen dann mal in die Höhle zurück. Lass uns bloß abhauen, bevor die beiden lunterwischen. Vielleicht haben Sie ja nicht mitgekriegt, dass wir Sie belauscht haben. Komm! In Kirin hatten sich Julian, Alf und Captain Higgins um das Funkgerät auf dem Hausboot des alten Seebären versammelt. Higgins funkte gerade die Station der Küstenwache an. Higgins an Küstenwache. Higgins an Küstenwache. Hört ihr mich? Hier Küstenwache, Station Kirin, Leutnant Sarah Johnson, ich höre. Ich habe hier zwei wackre junge Männer, die eine wichtige Meldung zu machen haben. Hallo, Lieutenant Johnson? Ja? Hier spricht Alf. Hi, Alf. Ach. Was gibt's denn so dringendes? Wir haben einen Wal auf der Felseninsel. Wir brauchen Hilfe. Bitte? Ja, ein Buckelwal. Gefangen in einer Höhle. Ach, und ich nehme an, der Klabautermann leistet ihm Gesellschaft, was? Jetzt hör doch erst mal zu, Mädchen. Ach, glaubst du, du kannst mich verkohlen, Opa? Tut mir leid, aber ich habe wirklich zu tun und keine Zeit für dumme Jungenstreiche. Ja. Oh. Sie hat uns nicht geglaubt. Das gibt's doch nicht. Ich habe sie schon zu oft auf den Arm genommen. Daran liegt das wohl. Das ist doch noch lange kein Grund, sie so respektlos zu behandeln. Genau. Sie hat sie Opa genannt. <lacht> das habe ich auch verdient. Tja, Kinnings, da müssen wir uns nun wohl selber helfen. Tja. Wollen doch mal sehen, ob der alte Kahn sich noch fahren lässt. Ja. Und, und wenn nicht? Ja? Schließlich liegt ihr Hausboot ja schon seit Jahr und Tag am Kai. Dann werden wir wohl Seenot funken müssen. Hm? Mal sehen, ob die Küstenwache dann immer noch keine Zeit für uns hat. Ja. Ja. Gute ja, dann Idee. Dann los. Ja. Und Rebecca waren inzwischen wieder in die Höhle unter der Ruine zurückgekehrt und berichteten Anne und George, was sie mit angehört hatten. Nun beratschlagten sie, was zu tun sei. Schon gut, Timmy. Wir werden dem armen Livingston schon helfen. Oh Mann, wenn die beiden wirklich bewaffnet sind, dann wird's gefährlich. Das befürchte ich auch. Die arbeiten offenbar mit dem Fangschiff zusammen, das draußen auf See kreuzt. Die müssen gewusst haben, dass ich hier Wale verirrt haben. Ganz genau. Und da haben wir gewusst, dass ich für uns eine einzigartige Gelegenheit biete, eine Menge Kohle zu machen. Halt bloß deinen Hund zurück, George. Sonst könnte es für ihn ziemlich ungemütlich werden. Timmy Fuß, lass die beiden in Ruhe. Zu dumm, dass ihr uns belauscht habt. Sonst hätte alles so schön und friedlich ablaufen können. Sie dürfen Livingston nicht umbringen. Wir, wir tun ihm wahrscheinlich einen Gefallen. Draußen vor der Küste sind schon ein paar Wale gestrandet. Bestimmt ist seine Mutter dabei. Dann ist für das Junge sowieso alles vorbei. Sie wissen doch gar nicht, ob seine Mutter nicht doch noch lebt. Lassen Sie ihn in Ruhe. Ein Wal, mehr oder weniger. Was bedeutet das für Sie schon? Ja, wie ich schon sagte, eine Menge Geld. Und jetzt geht mir aus dem Weg. Ach, deine Harpune. Damit können Sie den Wal nicht töten. Die Harpune wird ihn höchstens verletzen. Genau. Und wenn wir Glück haben, so schwer, dass er es nicht überlebt. Sie sind ein Verbrecher. Schnapp ihn, der Timmy. Nein! Oh, Timmy, mein Timmy! Oh nein, er ist tot! Ach, hör auf zu jammern, du kleine Rotzgöre! Dein blöder Köter ist bloß mit einem Betäubungspfeil außer Gefecht gesetzt worden. wenn du ihn nicht auf mich gehetzt hättest, wäre das nicht nötig gewesen. Und was haben Sie jetzt vor? Tja, wir warten auf die Flut. Dann treiben wir den Wal mit ein paar gezielten Schüssen aus der Höhle. Und draußen. Nehmen wir ihn mit der Harpun. aufs Kopf. Nein, hey, das, das dürfen Sie nicht. Und wer will mich daran hindern? Du etwa? Lassen Sie die Kinder in Ruhe. Das habe ich vor. Sie und diese kleinen Helden setzen sich jetzt ganz ruhig da hinten auf den Felsen und rühren sich in der nächsten Stunde nicht vom Fleck. Dann können wir alle Freunde bleiben. Freunde? Wir werden ja sehen, wie befreundet wir sind, wenn wir erst mal eine Aussage bei der Küstenwache gemacht haben. Genau damit kommen Sie nämlich niemals durch. Sag mal, habt ihr noch nie gehört, dass es unklug ist, jemandem zu drohen, der ein Gewehr im Anschlag hat? Auch wenn es nur ein Betäubungsgewehr ist. So ein Betäubungsschuss hat sehr unheimliche Nebenwirkungen. Jetzt haltet endlich eure großen Klappen. <lacht> redet euch noch um Kopf und Kragen. Na, seht ihr, wenigstens eine von euch ist vernünftig. Timmy, was ist, wenn er nie wieder aufwacht? <lacht> Hilflos mussten Rebecca und die Kinder auf ihrem Felsen sitzen, während Leo das Betäubungsgewehr im Anschlag hielt und auf Livingston zielte. Doch der schien die Gefahr zu ahnen und ließ sich vorläufig nicht wieder an der Wasseroberfläche blicken. Das Wasser in der Höhle stieg, als die Flut hereinkam. Plötzlich wurde das Wasser deutlich aufgewühlt. Da, er kommt hoch! Los, Leo, schieß! Verdammt, ich hab ihn verfehlt! Er schwimmt auf den Ausgang zu! Er darf uns nicht entwischen! Lenny! Du schaffst es! Los, schwimm weg! Geh los! Los! Verschwinde. Haltet oh, die weiß. Klappe! Alle miteinander! Du kannst sich ja kein Mensch konzentrieren! Das ist doch der Sinn der Sache! Na los, Leo! Jetzt Schieß schon! Ach. Jetzt ab! Oh. Der Pfeil steckt. Oh ja. nein! Das soll nicht da sein! Er taucht ab. Los, Simon! Wir müssen jetzt zum Boot und ihn erwischen, wenn er auf der anderen Seite auftaucht. Ja, Beeilung! komm! <lacht> Als die beiden Männer verschwunden waren, bewegten sich auch die Kinder und Rebecca von ihrem Felsen. Sie mussten unbedingt verhindern, dass die Männer den armen Wal abschossen. Rebecca und Anne kletterten als erste aus der Ruine und steckten vorsichtig die Köpfe über den Rand der Umfriedungsmauer. Doch von den beiden Verbrechern war nichts zu sehen. Kurz danach kam George, keuchend aus der Ruine geklettert. Sie trug den immer noch bewusstlosen Timmy auf den Schultern und schwankte unter seinem Gewicht. Der Schlauchboot, das startet schon. Was machen wir jetzt? Gar nichts. Mit einem Ruderboot oder Kajak holen wir die niemals ein. Timmy, mein Lisa, komm zu dir. Timmy, mein Süßer, oh. du kommst ja wieder zu Bewusstsein. Ich hatte solche Angst so. um dich. Ich bin ja so froh, dass ich es dir ich besser auch. geht. Ein Glück, dass Timmy die Betäubung so gut verkraftet hat. Aber was ist mit dem armen Livingston? Für den können wir nichts mehr tun. Hoffen wir, dass Julien und Alf die Küstenwache alarmieren konnten. Das haben sie ganz bestimmt geschafft. Timmy, mein Süßer, geht's dir besser. Wo ist eigentlich Dick geblieben? Der muss doch noch unten in der Höhle sein. Aber die Höhle wird bei Flut völlig überspült. Nein! Dick weiß das! Dick! Dick, wo bist du? Dick! Ich sehe nach. Ihr Mädchen bleibt hier, verstanden? Das Schlauchboot näherte sich dem Höhleneingang von der Seeseite her. Gerade sahen Simon und Leo den Buckel des Wals auftauchen. Das Manöver wirkte langsam und unbeholfen. Der Betäubungspfeil schien seine Wirkung nicht zu verfehlen. Da hinten bläst er. Wir haben ihn gleich. Mach die Harpune klar, Leo. Ich bin schon dabei. Was ist das denn? Simon! Da hinten schwimmt der Junge. Der Junge aus der Höhle. <lacht> Lass ihn dort schwimmen. Was geht es uns an? Schieß den Wal ab! Aber der Junge ertrinkt. Sieh ihn dir an, er hat die Wucht der Wellen unterschätzt. Oh, der kleine Schwachkopf will den Wal retten. Das ist sein Problem, nicht unseres. Ich kann doch ein Kind nicht ertrinken lassen. Wir müssen ihm wenigstens einen Rettungsring zuwerfen. Ach, ein Dreck müssen wir. Wenn wir bis zu ihm fahren, wird uns die Strömung gegen die Klippen schleudern. Jetzt schieß endlich! Nein, ich muss ihm helfen! Sieh dir das an! Der Wald stimmt zu ihm! Zum letzten Mal! Schieß! Dann treffe ich den Jungen! Das mache ich nicht! Ich bin kein Kindermörder! In diesem Moment wurden die beiden Männer von zwei Seiten überrascht. Von Backbord kam ein altes Boot angetuckert, das wie ein Hausboot aussah. Es legte sich zwischen Schlauchboot und Wal. Gleichzeitig kam von Steuerbord ein Motorboot der Küstenwache angebraust. Leutnant Johnson von der Küstenwache, legen Sie sofort die Hauptzone nieder. Sie schießen auf ein Tier, das unter internationalem Schutz steht. Das ist ein Verbrechen. Kommen Sie längst zur Personenfeststellung. So Mist. Die Küstenwache. Wie hat die den Wind von der ganzen Sache gekriegt? Ach, das müssen die Güren gewesen sein. Guck mal durchs Fernglas. Auf dem alten Seelenverkäufer da drüben stehen die beiden großen Jungs. Ich wette, die haben uns das eingebrockt. Oh, lass uns bloß abhauen. Wenn wir erstmal auf dem Fangschiff sind, werden die uns nichts mehr beweisen können. Eine Flucht ist sinnlos. Kommen Sie längst sein. Von wegen! Auf dem Hausboot jubelten Julian und Alf, weil das Schlauchboot abdrehen musste und der Wal nun außer Gefahr war. Also hatte die Küstenwache tatsächlich auf ihren Hilferuf reagiert. Doch ihr Jubel verwandelte sich in eiskalten Schrecken, als sie sahen, wer sich verzweifelt an der Flosse des Wals festhielt. Ich glaub's nicht. Das ist ja Dick. Was macht der denn im Meer? Ihr Kinder wisst doch genau, wie tückisch das Wasser an den Klippen ist. Halt dich fest, Dick. Wir sind unterwegs. seht euch das an? Der Wal zieht ihn von den Klippen weg. Er bringt ihn her. Wenn der Wal jetzt abtaucht, dann steckt Dick in Schwierigkeiten. Gib mir den Rettungsring. Ich springe und hole Dick an Bord. W warte, das sollte ich besser machen. Er ist mein Bruder. Aber ich bin der bessere Schwimmer. Aber was, Jetzt quatsch nicht, sondern hilf mir lieber. Okay, okay, hier ist die Leine. Okay. Alf sprang über Bord und schwamm dem völlig erschöpften Dick entgegen. Der Wal schien zu ahnen, dass sein Schützling nun in Sicherheit war und tauchte weg. Alf griff sich Dick, der wie eine nasse Katze an Bord des Hausbootes gezogen wurde. Nach all den Aufregungen saßen die Freunde bei Sonnenuntergang mit Rebecca und Captain Higgins am Strand. Dick und Alf hatten Holz gesammelt und aufgeschichtet und waren nun damit beschäftigt, ein Lagerfeuer zu errichten. Also ich muss sagen, Kinnings, das war heute aber verdammt knapp. Da kann ich nur zustimmen. Was hast du dir bei dieser hirnrissigen Aktion bloß gedacht, Dick? Wie bist du überhaupt aus der Höhle rausgekommen? Ich, ich bin auf den glitschigen Steinen ausgerutscht und ins Wasser gefallen. Und, ja, und als ich erst mal im Wasser war, da dachte ich, ich könnte dem armen Livingston den Ausgang zeigen. Ja, also bin ich darauf zugeschwommen und... Und dann hat mich die Strömung erwischt. Dick, du hättest Super. tot sein können. Ja. Na ja. Warum bist du nicht gleich wieder aus dem Wasser rausgekrabbelt? Dem Wald hätte es nichts genützt, wenn du ertrunken wärst. Hey, Oder ich nicht. dachte, ich bin der Held der Stunde. Ja. Hätte ich den armen Livingston etwa im Stich lassen sollen? Nein, oh, das sagt ja niemand. Ja, auch sehr mutig. Gefährlich war es trotzdem. Ja. Seht ihr, geht doch. Ich erwarte nämlich Lobhudelei und das beste Würstchen, das er noch zu vergeben hat. Ja. <lacht> ich glaube, das Würstchen will Timmy dir streitig machen. Ha. Der hat schließlich auch seinen Anteil an dieser Heldengeschichte. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Ahoi! Erlaubnis, an Land kommen zu dürfen? Erlaubnis erteilt! Ich wollte nur melden, dass die Verbrecher verhaftet worden sind. Gut gemacht, Mädchen. Das ist wirklich sehr großzügig von dir, Opa. Sagen Sie mal, wie reden Sie denn mit Captain Higgins? Sie brauchen gar nicht so überheblich zu sein. Und wie kommen Sie dazu, ihn Opa zu nennen? Ja. Haben Sie keine Manieren? Ich hoffe doch sehr, dass die Manieren der jungen Dame akzeptabel sind. Darf ich vorstellen? Meine Enkelin, Lieutenant Sarah Johnson. Oh. Oh. Sie meinen Captain Higgins ist wirklich ihr Opa? Sie haben einen Opa? Klar. Habt ihr etwa keinen Opa? Ein Offizier der Küstenwache ist auch nur ein Mensch. Na, dann hat sich der Küstenwachenmensch gerade ein Würstchen verdient. <lacht> Besten Dank. Das nehme ich gern an. Ach, ich hoffe, den Wahlen geht es auch so gut wie uns. Was ist denn, Timmy? Seht mal, da vorne. Zwei Wale. Das sind Livingston und seine Mutter. Wie toll. Gesund und Mutter. Das ist ein Grund zum Feiern. Oh ja. ja. Los, hol die Limo raus. Ich trinke mir jetzt einen Brauserausch an. <lacht> <Ja>. Bin dabei. <lacht> <lacht> <lacht> und Dick, und, George. und Timi, der Hund. Wir sind die besten Freunde, ja. Yeah. Trocken Abend Czy und wir durchforschen alte to wir sind Czy im Rätsel auf der Spur Wir lösen sie glaubt mir, nur.